яке можна охарактеризувати одним словом – зона. А за два місяці продовжував розповідь отець Серафим. Планета була зворушена повідомленням про те, що Красін зазнав катастрофи в Далекій Арктиці, наслідок чого сміливі першопрохідці опинились на Крижині. Людство хвилювалося і говорили лише про те, врятують чи не врятують красінців. Врятували і екіпаж, і вчених, і жінок, і дітей. А ось як вони там опинились? Жінки, діти? З якого це дива їх узяли в ризиковану наукову експедицію? Як на судні опинилася вагітна жінка, котра народила якраз тоді, коли Красін був у Краському морі? Все це здавалось дивним, але запитань у ті часи не ставили, та й донині мало хто запитує А можна, я запитаю, засугавська царчук, чому? Почнемо з того, що партія ув'язаних була величезною. Більше двох тисяч осіб – вороги народу, шкідники, священники, розкуркулені селяни. Усім їм судилось доскону скніти в чукотських таборах, які їхнім охоронцям. Жінки і діти конвоїрів якраз і перебували на борту потерпілого Красіна. І саме їх героїчні полярні льотчики урятували. Коли з кержини було знято останнього Красінця, країна тріумфувала. А що ж ніжі? На кораблі залишався великий запас пального, харчів. Котли були справні і можна було б ще спробувати виборситись із крижаної пастки. Однак у трьоми вже потрапила інформація про події на горі. Серед ув'язнених назрівав бунт. І в Кремлі цю задачу вирішили просто і радикально. «Пустити корабель із двома тисячами безневидних душ на дно». «І все ж ви врятувались», – мутнув головою вражений Костянтин. «І не тільки я. Річ в тім, що коли підривали Ніжин, замість трьох зарядів спрацював лише один. Тому корабель, ніби і не бажав тонути, ще декілька годин залишався на плаву. І ось раптом сплив американський підводний човен, сідливий нотками в голосі, хмикнув Костя. «Не одразу, хлопче, не одразу, це не кіно». Не образився або зробив вигляд, що не образився отець Серафим. Звісно, видертись з задраєних трьомів, потім ще пройти в 40-градусний мороз без спеціального спорядження і досвіду 400 кілометрів, в якій відділяли місце загибелі Ніжина від Аляски, було справою абсолютно неймовірною. Але нас врятував, звісно, непідводний човен. На щастя, до складу ув'язнених входила велика група класних радіоаматорів короткохвильовиків, які мали колег-кореспондентів у всіх країнах світу. За це їх звинуватили в шпигунстві і відправили на Чукотку. Перш ніж покинути преречене судно, начальник конвою власноручно зіпсував радіопередавач, забувши про те, що на Ніжині є запасний. Зеки-радіоаматори якимось дивом дістались до нього і позимні напівзатонулого Ніжина почули на базах Американської полярної станції – Правда, американців рятували небагатьох. Усі вони, зокрема і я, взяли американське громадянство. Пан отець Серафим глибоко зітхнув і ніби підсумував. А що стосується екіпажу і конвою Ніжина, то, наскільки мені відомо, їх попервах разом із красенцями врятували, а потім усіх розстріляли. Як мовиться, мертві сраму не імуть. Через тиждень, коли Майкл Костя остаточно відновив сили, він отнув фортель. Ні, в душі його, на жаль, не відбулось перевороту. Він не став набожним і благочестивим. Він віддячив ватажку банді негритосів, тих самих, які так жорстоко побили його. Ваташок виявився, по-нашому кажучи, власником общака. На сто тисяч баксів ламанув його Кацапчук унаслідок сміливого нічного нальоту. І на все життя залишив світ. Невдало двигунув негра каскетом у перенісся і мимоволі вибив йому око. Половину суми поклав до церковної урни для подаянь. А з другою, не розпрощавшись із отцем Серафимом, відбув на Аляску. Але на Алясці золоті самородки в розпадинах не валялись. Подався був у нафтовики та швидко набридло. За те поряд, лише через протоку, так ласо, так ностальгічно-заклично вабила неосяжними просторами країна, яка тепер примудрялася скрізь бути першою і в космосі, і в боротьбі за мир, і в освоєнні суші та морів. Нещодавно відбувся знаменитий міжнародний фестиваль молоді в Москві. Його веселий відгомін прокодився усією планетою усміхненою доброчи, і хлібосольством Великого і Неподільного Союзу, який, здавалося, назавжди покінчив зі своїм тяжким минулим саме тоді, коли потужний рух хіпі взяв розвінчувати цінності капіталізму. Рудольф Карлович стомлено перегорнув кілька сторінок рукопису, по діагоналі пробігаючи їх. Америка невеличким шматком вклинилася в оповідь. Ну, та хай. Він іще до зоряно-смогастої повернеться. Ага, от здається далекосхідний період, цікаво якого, Фабулу завернув спритник Христофору по гарячих слідах надактованого на магнітофон тексту. Цікаво подивитись на все ніби збоку. Цімні, стоп, треба передихнути, перелягти. Лищинський попрямував до опочивальні, приліг на чернече тверде ліжко. Уже лежачи, зняв із себе фіолетовий берет, на внутрішньому боці якого були нашиті монети магніти. Берет наразі був непотрібен, оскільки матрац, на якому лежав Рудольф Карлович, сам був суцільним магнітним аплікатором. Пан Руді стежив за своїм здоров'ям, тим більше, що його особистий лікар Орест Олегович французов був у цьому великий докам. Олещинський приплющив очі і згадав, як познайомився з темпераментним ескулапом. В Криму на дачі одного крутого промислового бонзи. Поміж кипарисів і квітучих рододендронів дихав ніжний морський бриз. А ставний, витончений французом з вусиками, як у комісарами мегре,